provar el sí, sí. és aquí un sol, mira. Ah, primer de tot, moltes gràcies per per venir, alguns habituals. Moltes gràcies també a Taifa, una vegada més. Ja, ja és un dels nostres llocs de culte. Estades lésies, eh? Sí, sí. I res, venim aquí a presentar el llibre de Martí, eh, Principi i incertesa. Mm, per mi és un, és un llibre d'aventures. No? És un llibre que Segurament totes les anjoves de, de la història i literatura, per mi totes són d'aventures, sempre hi ha un horitzó, no? l'Odissea, hi ha a Ítaca, en la corda de les hi ha al Corts. Ha... Què passa? I ja, ja, ja, ja. crec que al principi, amb certesa, l'horitzó és, és el, el fet d'escriure, l'escriptura en si mateixa. Per és un llibre d'aventures apassionant. Perquè és, és bastant inèdit que, bueno, per una sèrie de raons, es pot entroncar amb, amb altres obres, que segurament Martí em dirà, em dirà bé, què dius, tio? però bueno, jo és el que hi he trobat. Una mica. Jo em volia basar en, en dos conceptes que apareixen i que el Martí no desenvolupa a nivell teòric, però sí que ho reflexa totalment a nivell narr narratiu. Són dos conceptes molt divertits, un és escriptura granyal, que em sembla meravellosa, és a dir, escriptura granyal com l'arròs, el xup-xup, anar se fent, el està cru o no està cru, no? que és com està bo l'arròs. Doncs, eh, aquest llibre és una mica això. I l'altre concepte, que és molt divertit, molt jugant i molt seriós a la vegada, és Escriviure. <laughs> S'ha agafat tant de riure, és per mi és el, el tema fonamental d'aquest llibre. L escriptura i la vida com un iro. I més que un iro, com, com... No, no tan sols reflectir la vida a través d'escriptura sinó com fer de l'escriptura vida i de la vida escriptura, que és molt diferent. I en... d'aquesta manera el Martí pren molt, molts riscos que, que realment... Eh, ens surt bastant victoriós no? els riscos que pren i bueno, ja els veureu ja veureu que se n'en surt molt, molt molt i molt bé eh, a mi em recordava molt quan vaig llegir el primer original la primera versió eh, una sèrie de novel·les no? que, que a mi m'encanten pot ser per exemple El viatge a final de la nit de Celine o Confessions d'una màscara de Mishima bueno, hòstia per això el publiquem. <ríe> uh, és molt més lluminós, és molt més mediterània. És a dir, no, <ríe> no, no, no, no. no és la Mahara, el Serina, ja tornant-se boig a les trinxeres, ni molt menys. Però sí que hi ha aquest escriviure. No? Uh, aquest anar-se fent. És una novel·la que es va fent. En cada capítol, en cada línia, mm, es nota moltíssim, no? Uh, que, que està fent una cosa molt diferent a escriure una, una simple novel·la. I això és el que, el que a mi em va interessar més, realment. És una mica el que fa Mishima, és una mica el que fa Céline i molts altres, no? abans que el Martí, ja i el Martí ho fa de manera molt més mediterrània i molt més festiva, home, que Mishima i que Céline segur. I, i és, això està en aquesta escriptura granyal, no? en, en aquest anar fent. I bueno, és, és una novel·la que es gaudeix molt Mm, en aquest sentit no? i que, que t'aporta moltíssimes coses no, no solament per arribar al final a l'horitzó, sinó perquè veus que l'horitzó que és l'escriptura s'està desenvolupant en cada línia és una novel·la d'aventures en què l'objectiu segurament s'assoleix en cada línia pel que he dit una mica al principi i ara, bueno li passo la la paraula a Ramon com ja sabeu, si he vingut a tres vegades, som llampecs. Les nostres presentacions són ràpides, breus, i així tots marxeu amb bon gust de boca, perquè no ens fem passats. Jo tenia un text molt llarg, escrit a mà, que l'he perdut, perdut venint cap aquí, és verídic, m'ha caigut de la butxaca, si algú el troba que me'l torni. I llavors, amb, de del que he pogut recordar... Ué, però crec que els conceptes principals que ara hi són, que són pocs <ríe> uh, pocs però ben <ríe> apuntats uh, jo començava amb una cita d'en Zappa que és una cita que mai he comprovat si realment de Fran Zappa o no, a mi una vegada me la va dir algú i m'ho vaig m'ho vaig creure que ho havia dit en Frank Zappa, tampoc sé si ho va dir amb aquestes paraules o no, però la cita deia ell deia que parlar de música era el mateix que ballar d'arquitectura sí. No sé si sí. fa falta que l'expliqui Espero que no uh, Aquesta cita és només una mena de títol per dir, si o sigui, vull, volia introduir la música com a exemple per explicar el que Martí ha fet amb aquest llibre uh, ha, Quan tu descobreixes un grup o sobretot quan tu vas a un concert tens dues opcions n'hi no? han més però bàsicament n'hi han dues que tinguin referència directa amb la música un és analitzar el que estàs veient jutjar-ho, intentar entendre-ho en un context quin estil fa aquest grup eh, on l'encabiries què té a veure, què porta de nou i què, i què repeteix, a qui està copiant o sigui, intentar entendre i pensar-la la música, o hi ha una altra opció que per mi és molt més vàlida i és molt més interessant, que és ballar no? o sigui, la música està pensada per gaudir-la per ballar-la llavors amb, amb aquest mateix exemple Uh, quan una, un escritor uh, intenta escriure sobre la seva vida té les mateixes dues opcions en realitat que una és intentar traslladar literalment, entendre uh, disseccionar racionalitzar la seva vida i fer un dietari o ser conscient que des del moment en què tu et poses a fer un diatari estàs mentint Vull dir, tots hem, hem gaudit molt amb el quadern gris d'en Josep Pla, però espero que ningú es pensi que tot allò és real, perquè tot allò no és real. En Josep Pla posa a les boques dels personatges el que a ell li convé per poder explicar el que ell vol explicar, i està molt bé, i és meravellós. Però voler-te creure que allò és la vida tal com és, i que aquells fets van passar de la mateixa manera que ell te'ls explica, és ser una mica ingenu. En Martí parteix amb aquesta lliçó ja presa, no, no... tot i que dim-ne que la matèria prima és una part són sis mesos, em sembla, de l'any 2008, no te'ls intenta transcriure tal, tal com ell els va viure, perquè en el moment en què ho fes ja t'estaria enganyant. I Llavors el que agafa és aquesta matèria prima i es dedica a jugar-hi, a esculpir-hi, a fer-la ballar, a, a passar-s'ho bé i a, i a fer que aquests, que aquests vuit, sis mesos eh, prenguin moltes formes diferents i que es fonguin amb el fet mateix d'ell explicant-los. Llavors ell t'està explicant aquests sis mesos, però eh, en cada capítol eh, s'expliquen d'una manera diferent. com qui diu. Eh, fa diferents experiments, diferents jocs, diferents tempos, diferents ritmes, diferents melodies per explicar-te uns fets que si tu vas, vas avançant el llibre et costa molt pensar que, allò que, que això que estàs llegint és un diatari d'aquell seu mitjany de vida, no és és una altra cosa, és una altra cosa. El mitjan any ja ve deies el darrere, se n'ha parlat bastant amb algunes crítiques, que, que és un llibre autobiogràfic, ho és, però només en certa manera. No és un llibre autobiogràfic com el que t'esperes quan vas a llegir un llibre autobiogràfic. No? D'aquesta manera el que fa és, la frontera, i crec que és, que és el, el joc primordial del llibre, és, és difuminar la frontera entre realitat i ficció, però des del punt de vista del, del que escriu del que... Bé, això, això que us explicava el llibre en Josep Pla, no? del que en el moment en què ho escrius tu ja ho estàs convertint en ficció i llavors jugues. I des de on puc jugar? Des de quin angle ho puc agafar? Des de quin... Des de quin cantó eh, aquesta anècdota pot prendre un, un altre caire? I, I el llibre va fent això, i capítol rere capítol et sorprèn amb un altre angle de, del que en realitat vindria a ser a la vida. Uh, això es veu molt clar en dos, en, dos, en dos moments bastant oposats del llibre, que no, a més no són gens el, el gruix. ves que és, és molt difícil dir quin és el gruix del llibre, perquè salta d'un lloc a l'altre constantment. Però hi ha el, el primer capítol inicial, que ell es dedica a es dedica a relacionar tota una sèrie d'anècdotes de fets, de coincidències que algunes tenen a veure amb escritors parla de Beckett parla de... escoltava bé l'Anne Sebàstia aviam, <laughs> aviam. Uh, és igual, parla de, de llocs persones i vides d'autors d'anècdotes que li passen a ell i a altra gent que es barregen entre si i formen una mena de, de relat això és la, fi això és la ficció o sigui, el que està mostrant aquí és la manera en què es construeix una ficció i en què es construeix un, una mentida, que és qualsevol llibre. Uh, però ho fa d'una manera despullada. T'ensenya com va enllaçant totes aquestes coses. En un capítol posterior, de cop, això mateix, el que continuaria directament d'aquí, és uh, gairebé, diríem, que la veritat despullada, no? i el, la veritat, la realitat, i el, i de cop empalma tota aquesta... Tota aquesta ficció que enells hem matat a partir d'altres i d'anècdotes alienes. en Palma amb ell eh, en un aeroport aterrant eh, en una ciutat, anant a conèixer una gent nova i clar i en Palma o si sigui, té una línia, té una línia cronològica tot i que la manera de narrar ho és diferent. Eh, D'altra banda, si, si en aquest moment t'ensenya exactament com es construeix la ficció, és que, és que ara mentre us ho dic i vaig pensant i crec que potser tot el llibre és això tot el llibre és, és explicar com es construeix la ficció en certa manera jugar a com es construeix la ficció perquè l'altra anècdota que jo us volia posar és molt cap al final del llibre hi ha tota una sèrie de postes de sol al Senegal que estan descrites d'una manera aparentment objectiva o si més no estan descrites, descrites sense, sense aquella implicació emocional de la posta de sol i tot el que simbolitza, sinó descriu els colors, descriu les imatges i les formes que veus en aquella posta de sol i si et diuen que és el planeta Júpiter, tu t'ho creus. Si diuen que és eh, o si sigui, està convertint una cosa que ella està veient amb els seus propis ulls i el, està fent aquest gest que està dient una vegada més que en el moment en què ho escriu, tu veus allò i... I, i deixa de, i no és el mateix que les, no sé com dir-ho. Ben, sembla que ja ho he dit, de fet, és que és, és donar una volta al mateix. És molt guanyant escriure aquestes de sol, aquestes postes de sol tu les pots col·locar on a tu et vingui bé, no només de la teva experiència, sinó de on pugui arribar a la teva imaginació. Uh, això és tot tot el que recordo que volia dir. Eh, uh, no, no ens allarguarem més. Si després algú li vol preguntar cosa a en Martí, encara que, que ella es faci el remolón, no, no, surto. Surto. Sí? D'acord. I ara... Sí. Si vol llegir algun fragment a Martí. O explicar alguna cosa. Uh, uh, um... Bueno, el... un dia li van... Li van... No sé si ja em sentiu que així, però bona. Un dia li van... Li van un dia li van preguntar al Gabriel Ferreter uh, què significava uh, el seu poema uh, cambra de tardor em penso i ell va dir m'hi he esmerçat molt escriure'l per dir exactament el que dic vers per vers llavors si us ho pogués explicar d'una altra manera el poema no tindria que me n'ha sentit Uh, ell és extrem, era molt més intel·ligent, uh, podia parlar. podia haver explicat milions de coses. però uh, és veritat que que ha de poder ser autosuficient un, un, un llibre o un poema o una obra, si no vol dir que necessita l'exègesis, necessita la interpretació i les claus per entendre entendre'l i a mi no m'interessa si, no si no es pot valdr per si mateix, que també accepti el, el comentari fantàstic perquè és normal I hi ha una cosa de la frase del, del, del Zapa que em fa molta gràcia perquè jo tampoc sé si és del Zapa o no però sempre se li atribueix jo diria que poder sí però també em, em sembla recordar que algun cop em va dir que no era del zapa. I em penso que tu també et passa el mateix sí, i per s'haudir. No, no, no eh, uh, però hi ha una cosa que contradiu això que és que potser hi ha una cosa millor que escoltar música o llegir llibres, que és parlar-ne. O sigui, a mi m'encanta parlar sobre llibres. A tu també, i a tu també. Vull dir que una, una miqueta lo, de, lo, lo la, la frase del zapa uh... el parlar de música. Eh? No... Parlar sí, sí. de música és més complicat parla, que parlar de llibres. No? Parlar de música també ens hem passat milions sí, sí, de tardes ja de música i ens agrada molt, és a dir que... Bueno, en tot cas, com, ells ja han dit diverses coses i jo us he girat d'altres, i ja està. Ah, vi... Mi... Porto un tute que no, que no sé on sóc, tinc el cap com un timbal i no sé si m'he he El no lloc tampoc hi ajuda. Vespreja i som a les portes d'un centre cívic de la Zona Franca. M'hi ha dut la Núria, quasi de la mà, creuant tot de jardins públics entre i misteriosos. No sabries dir si de darrere aquell arbust te'n sortirà un nan amb un escallot màgic, cap al castell diràs i no tornaràs o bé t'hi trobaràs algú inconscient sobre un vessal de sang uns quants xavals del barri fumen porros i ens miren encuriosits l'Enric d'un cop alta la Núria i jo fem cares i balls estranys i la Montse és negra i té una envergadura que embotida en una minifaldilla crida l'atenció al recital hi venen mitja dotzena de iaies del barri i els nostres amics Alba i Xavi amb la Núria fem un duo Blaibonatià i Felicià, l'Enric Fotcanya, com sempre, la Montse s'entrabanca i canta i sortim a buscar la primera terrassa amiga que, que hi hagi. Se'ns afegeixen el voràs Andreu i la Cristina. Al peu dels mastodòntics edificis de la zona franca hi creixen cadires vermelles i estelades, allí entre bloc i bloc on hi ha aquests espais extraterritorials, ni públics ni privats, ni de tothom ni de ningú com en la solitud dels camps de cotó. Ens infiltrem per un passatge a un d'aquests interiors i convencem els amos d'un bar de llatinoamericans que ens treguin una taula fora. L'encerclem amb cadires i la poblem de quintos i més quintos que es van buidant entre quits, crits, càntics i xarrameca imprevisible i amb tendència a la volada. Les figures gegantines de formigó que ens envolten ens acotxen i intimiden amb viues. Sovint llembreguem a dreta i a esquerra perquè sabem que estem en fals, i això ens excita. La Montse ens explica la seva vida. Té 27 anys, és de Nigèria, i la van adoptar una parella benestant de l'Opus. La realitat imita la ficció per passar-li la mà per la cara. Quina cara, quina mà, el joc està perdut. D'adolescent es va descontrolar i encara segueix aquest impuls. Els 22 va tenir una filla i li va posar lluna. El pare no en vol saber res. Ara està acabant d'estudiar Humanitats en una universitat de l'Opus. Diu que és molt religiosa. Veu, més de pressa que jo, i ja d'un pet considerable. Mentre s'alça de la cadira, ens informa que és lesbiana, però que li agraden els nois de 18 anys. I, que comença, I comença a cantar el Perfect Day de Lurrit, versió Anthony and the Johnson's. És imperfecte, se li trenca la veu i fins i tot desafina. Tothom l'escolta, encisat dimecres a la nit, en un interior d'illa de la zona franca recòndita una colla de pelegrins adora la moreneta que és com ella s'ha batejat fa estona tot, tot pot ser santuari, només cal devoció passa una família sencera de molts integrants que sembla que vinguin a sopar o d'una alegre xerinola perquè van descamisats i lents amb la calma de la celebració un dels nanos que no deu aixecar quatre, quatre pams de terra rasca una guitarra més gran que ell i el que deu ser el seu germà o cosí, ben iguals i fan la mateixa cara, cabells espantinats, ni llargs ni curts, marronosos, samarreta de mercadillo i una pinta d'espavilats, entremaliats i impertinents que els fa reis, s'inventa una melodia rumbera. Al cap de pocs minuts ja han entrat en un dels portals atrotinats i la música es van ensordint fins a desaparèixer. Tanquen el bar i creuem el parc abandonat i tenebrós perquè a l'altre cantó hi veiem una llum. Nens perduts, bosc nocturn, cap esperança, una trampa... És un bar regentat per xinus. En una taula, un paio molt seriós ens mira malament tota l'estona. Nosaltres ja estem molt engrescats i no parem de riure i xerrar fort i demanar més i més quintos. Al cap d'una estona, n'hi apropo, perquè la senyora d'aquest bar també ens diu que marxem, que ja tanca, i li dic al noi que ens mira malament i amb cara de males pusses que perquè no es mira el forat del cul, que segur que hi passen camions. Us sentiu, quin brugit? És el túnel de bracons! No, li pregunto on podríem anar de festa per aquí. El noi li canvia la cara. Era malcarat perquè no tenia ningú amb qui parlar. Aquella expressió dura era per protegir-se de qui sap -lo. I molt amable ens explica que l'únic lloc que podria estar obert aquelles hores és el martillo, però que no n'està segur i vindica la direcció. Immediatament torna a la seva postura anterior, marcant terreny, però ara li surt pitjor. Se li escapa la tendró per entre el bigot i l'orella esquerra, un parpalleig fugaz. Enfilem carrer Foc i abans d'arribar-hi l'Alba es troba un conegut a la porta d'un local a rebentar. Hi entrem i diuen que només ens poden servir una última copa. Tots són de la zona franca i van contents i ens pregunten què collons hi fem allà si no és que venim al que ve tothom. No, no. Al Martillo, al bar del Rafa, riuen. És a dues cantonades. Aneu-hi, aneu-hi. Sortim, sempre amb el soroll de la persiana metàl·lica al darrere, com si ho deixéssim tot infectat i s'hagués d'imposar la quarantena. El passat immediat, tancat i barrat, no podem girar cua, ens foragiten i només ens deixen un camí. Anem venuts. Fem cas. Molt a prop, en el silenci de ciment que regna el barri, veiem una construcció baixa, inaudit, com un quiosk gran o un pàrquing petit. La porta i les finestres estan engalanades amb una tirallonga de llumetes de Nadal que fan pampallúes. Verdes, grogues vermelles, liles. Ens les mirem, girats, llarga estona. «Està tancat», ens diuen dos nois i una noia de l'altra cantonada. «Ah», fem nosaltres. «Que voleu alguna cosa?», ens pregunten. La Núria s'hi apropa i xerra en veu baixa amb ells. Gesticulen i murmuren. Nosaltres ens allunyem. La Montse s'aixerranca en un banc i comença a dir i a tirar els trastos a tothom que passa. Que és ningú. O sigui, a nosaltres. Em diu, vine, et morrejaré. Jo li dic que no. Té unes mamelles descomunals. Em diu, a mi mai ningú em diu que no, mai m'havien dit que no, Vina immediatament. No li faig cas, xiulo i segueixo parlant amb l'Andreu. Torna la Núria i diu, marxem, més val que ens anarem. Enriolats, baixem al carrer per anar a buscar el nitbus. Passa un taxi i la Núria s'atura, l'atura i l'aprofita per entaforar-hi la Montse, que quasi no pot ni articular una paraula i segueix gent que vol més festa li dóna la direcció de casa seva i tanca la porta. Pel passeig de la zona franca som els amos del carrer, Foresters i intrèpids. Amos perquè som els únics, Foresters perquè venim de l'altra banda de la muntanya, intrèpids perquè anem amb aquell atreviment que et dona no pertany al lloc que trepitges. Caminem capficats i felissos, de cada parell de peus quatre ombres llançades cap als quatre punts cardinals, fan els taronges sota un cel lila, i entre amig i per sota grisó, fum, penombra, tu sabràs lo que haces. Som el negatiu de la portada de los de los detectives salvajes. No sabem què busquem ni sabem si el que ens mou és fugir. Mm. Això era un tros de la no sé, ah van per l'última part o alguna cosa així una de... una, sí, una un, un compte enrere uh, si algú vol si fer una pregunta al senyor no, perdó, perdó per dir-te senyor si algú vol fer una pregunta a en Martí si no uh, deixem aquí i gràcies a tots per venir un altre cop per... Ai, sí, no? sí. Sí, sí, és, és tot el que deia ell de la relació entre el... Bueno, Heisenberg, que era un, un científic, un físic, que va col·laborar amb l'elaboració de la bomba atòmica i va descobrir un, un principi molt important per la física del, del segle XX, que és el principi d'incertesa, que ve a dir que tu no pots estudiar la realitat sense que la modifiquis. És a dir, la pròpia... en, el, en el cas concret seu, ell està mirant nuclis d'àtoms i és la llum que fa servir per mirar-los que excita el, els electrons i per tant mai en pot saber la posició exacta. I d'això en, en diu que el, el, el, el que el que mira modifica l'objecte. I aquest principi després s'extén com una taca d'oli per tot el segle XX perquè realment aquesta incertesa... de com és el món sense, quan nosaltres no hi som. És a dir, algun cop podem veure què passa realment sense, sense nosaltres, llavors la nostra implicació en la creació de la realitat o la distorsió del que veiem és total i va d'això el llibre, és a dir, el que em passa o com ho explico eh, tota l'estona tota l'estona ho al el dir-ho, només el dir-ho ja canvia absolutament i a més jo tampoc puc arribar a saber mai el que em va passar realment és a dir que ens movem sempre en el terreny de la, de la incertesa és una, és part, hi ha molta part de la, de la percepció de la percepció pròpia del, del que fas i després de com ho escrius i com això es multiplica en diferents perspectives que intent, això intento per això en el llibre hi ha tantes diferents maneres d'explicar les coses, perquè crec són les diferents maneres que pots tenir de viure-les, entendre-les i explicar-les. És una, una mena d'estudi sobre això. Per això deia el, el, el Ramon que era, els sis mesos aquests eren un fang amb el que jo treballava com podria haver treballat amb el fang de jo què sé, un altre fang, no sé les piràmides d'Egipte. Doncs, vale, tens un tema i, i penses, va, aquest tema, per què taniria bé tractar-lo literàriament. Llavors ho estires al fil. Però en aquest cas em anava molt bé que fos una cosa viscuda. Perquè volia parlar d'aquesta confrontació entre la, la ficció i la realitat. Apa. Cosscho, jo, jo he fet dir nosaltres i tu has dit molt més en tres frases. Ah. Ja no he fet dir res la sí. bueno, sí. aquí. Gràcies, per All right. que No, Ah, és sí. que... sí, no, molt això és cal, això és El cal és el nou moment que mai pots arribar, però ja hi ha... Però que t'ho formulin científicament, doncs... Sí, home, i tant. És l'idealisme. És que, clar, tal que ho has dit... Ostres, dic molt bé, t'has forrat. Procuro digir-lo bé tot Sí, sense més. Sí, no absolutament, perquè aquesta vegada és per És que a teus no, no, és un 8, és un és un, són dos de l'infinit que, sí. serà, que no, no. Jo, jo, jo veig una poreta. són buits diminuts en centre ara és un especialment afrontant no? els treballs si en personis i la feixa europea que sé que és des d'escriptura sobre la presència major, no heixat sí. sí. sí. no, persona Here we go. i si pogués entendre algun altre. És el <totipos> qual いや、あの、また来らせてもらって。 Alò, no, alò, no, alò. No, Don't no, no. ja. Anqui tranquil, no és una eh? Pues va a gafar. Sí, ah, No, no, corrent, no? Marxa... Vale, vale, portona i records. tudo a propósito da história famosa e dos festejos que se veram para a próxima ano Thank yeah. you. No, però però és que sempre parlant de diferents de el Paraguay que sería al manifiesto del Partido del Progreso Moderado del Consejo de Estado después de deposición de las presidencias manifiesta no diferencia que ya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 si on a un ça veut dire que on a un truc Si però bé, és al no, <laughs> sí, la ensaïo sí. oi, i s'han sí. posat sí que lo adolce, que lo hace más rico, que lo hace más sabroso. Así que mi postre de hoy es la ensalada de frutos secos y porque es algo muy fácil de hacer, que lo va a llevar más tiempo, que vamos a hacer stiamo cercando, io non sto estic separatamente, questo, questo è stamattina, nell'Angelo Rosa, cosa che si avvorti, una diaria, un altro, un altro, cosa, la madre, la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 The Batman's office. <laughs> que no es lo que yo fijo. Pero es como un como un último vemos una boda y más funciones de video. Bueno, pues bueno, vamos a ver los bares, no estamos en el programa chinos que te agado estaba, no mucho lo sentimos. si sí, que sí. sí, sí. Diumenge... <pirate> eh, cel setembre. Cel setembre, ja ho veig. El que va dir, el que va dir, el Sí? No ho fa per quan, no ho fa. Bueno, perquè això no ho he dit. I vale, fa ganes de bon émode.